Урсула Легуін. Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Робчук. Відкрите море. Невдовзі гаваність смай зникла за горизонтом, і сумовиті очі, намальовані на бортах гедового човна, дивилися тільки вперед, широко розплющивши свої важкі повіки. За дві доби побратими, незважаючи на негоду, подолали кількасот миль і пробили у Содерс. Вони надовго зупинилися у цьому портовому місті, щоб наповнити водою бурдьюки та купити просмаленої парусини, якою мандрівці сподівалися накрити від негоди свої пожитки. Раніше вони обходилися без усього, адже зазвичай маги вирішують подібні проблеми, вдаючись до кількох найпростіших заклять. Наприклад, без зайвого клопоту, лише промовивши кілька чарівних слів, можна із солоної води зробити прісну, щоб не возити з собою незручні бурдьюки. Однак Гет не хотів застосовувати своє мистецтво у цих водах. Він також був проти того, щоб до магії вдавався веч. Гет сказав другові – краще не треба. І веч не сперечався з ним і ні про що не розпитував. Крім того, щойно вітер напнув вітрило, як обох чарівників охопило важке холодне перечуття. Гавань, спокій і безпека – усе це залишилося далеко позаду. Тепер вони прямували на край світу. А там навіть найменше закляття могло порушити гармонію. Плинути на долю та закони проведіння, адже чарівники намагалися дістатися до самісінького центру рівноваги, туди, де сходяться світло і темрява. У тому місці всі події набувають лиховісного значення, а кожен вчинок неодмінно щось означає. Люди, котрі зважилися податися в такі мандри, не можуть кидати слова на вітер. Піднявши вітрило, друзі залишили позаду острів Содерс. Засніжені білі поля ховалися за туманами, що стелилися над узгір'ям. Відтак. Гет знову повернув човен на південь і невдовзі мандрівці опинилися серед пустельних вод за крайніх морів, куди ніколи не запливали великі торгові кораблі архіпелагу. Втім веч навіть не розпитував, куди саме вони пливуть, розуміючи, що наразі його молодший друг керується лише волінням долі. Коли береги Содерсу розтанули у них за спиною а попереду розкинулася безмежна сіра рівнина моря, гет запитав А які ще острова лежать перед нами? На південь від Судерсу взагалі ніхто не живе. Далеко на південному сході тягнеться низка дрібних острівців. Пелемер, корней, Госк і Аставель, які інакше ще називають край крайземеллям, а за ними відкрите море. А що знаходиться на південному заході? Тільки Роламені, великий острів у східних широтах та ще кілька крихітних острівців навколо нього. А далі лише море. І також до південних широт, де розташовані острови Руд, Тум та Ір. До речі, кажуть, що на останній із них ще взагалі не ступала нога людини. «Ну то й що? Чому б нам із тобою туди не навідатися?» – сказав Гет. «Не знаю, чи варто ризикувати», – задумливо промовив Веч. Подейкують, що в тих краях коїться щось химерне та незбагненне. Моряки розповідають, що тамтешні береги сіяні людськими кістьми, а на небосхилі поблизу островів Ір та Далекий Сор сяють зірки, яких не побачиш більше ніде, і зоріт ті не мають імен. Так, я чув про це від одного матроса, ще тоді, коли вперше плив Ізгон та на Роук. Той чоловік також розповідав про плем'я плотогонів, яких можна зустріти десь у південних широтах. Ці люди постійно живуть на плотах посеред неозорих водних просторів, здавшись на ласку могутніх океанських течій. Кажуть, що до берега вони пристають лише раз на рік, щоб запастися довгими жардинами для своїх плотів. Хотів би я побачити їхні плавучі селища. А я байдужий до такої дивовижі. Посміхнувся веч. Мені більше до вподоби твердий ґрунт під ногами і щире людське товариство, адже людина сухопутна істота. І ще я хочу побувати в усіх містах архіпелагу, продовжував гет, пильнуючи за вітрилом і вдивляючись у безмежну сіру далечінь попереду човна. Наприклад, відвідати Хавнор, серце земномор'я, щоб пожити серед мешканців острова Ея, де було створено більшість наших легенд, або ж помилуватися шепотом водограю на острові Вей. А скільки дивовижних речей та явищ іще приховують від людського ока таємнічі широти край землі. Було б цікаво побувати і на драконових пасовищах. У давнину люди вірили, що саме там ночує сонце. Або податися далеко на північ, де серед похмурих крижаних торосів ховається Хогенова земля, яку одні вважають справжнім материком, навіть більшим за розмірами від цілого архіпелагу, а інші просто великим скупченням речів та скель, що вмерзли у Вічну Кригу. Втім, напевно, цього не знає ніхто. Я б також дуже хотів побачити китів у північних морях, але наразі я, на жаль, не можу собі цього дозволити. Мучу прямувати шляхом, визначеним самою долею, відкинувши навіть думку про омріяні береги, Колись я занадто квапився жити і через свій легковажний поспіх накоїв багато лиха. За одну миття втратив усе сонячне світло, всі радощі життя і всі незвідані дива світу, спокосившись, окрушеною влади, над промарною пітьмою, що й досі переслідує мене. Отакими вручистими словами Гет, згідно з давнім чаконським звичаєм, звернувся до друга, втіливши свої страхи та печалі у тужному речитативі, схожому на голосіння. Ветш відповів йому, пригадавши баладу з подвигів Ерет Акбен, що закінчувалося словами. «Чи віднайду той берег я, де юніс відсвіла моя, луною заблокавши в горах, у білих горах Хавнуру. Їхня подорож була доволі одноманітною. Човен, відхиляючись від курсу, прямував на південь, миле за милою долаючи безлюдні морські простори. За увесь день увагу мандрівників привернула лише прутка-зграйка сріблястих рибок панні, які промчали повз човен, на випередки поспішаючи кудись на південь. Море видавалося безмежною холодною постелею Хлопці не бачили тут ані грайливих дельфінів, ані галасливих чайок, чи бодай самотнього альбатроса над сталево-сірими хвилями. Коли небо на обрій палахнуло червоним полум'ям західного сонця, друзі взялися вечеряти. Поділивши їжу порівну і наповнивши чаші хмільним пивом, веч виголосив тост. Це останній кухоль Елю. Я п'ю його за ту добру душу, котра подбала про двох спраглих мандрівників, поклавши діжечку з цим славним питвом у човен, аби ми змогли зігрітися в негоду за здоров'я моєї любої сестрички, тростинки. Відірвавшись від своїх невеселих думок, Гет у цю мить також згадав Тростинку. Хто знав, можливо, він думав про неї навіть із більшою ніжністю, ніж веч. Гет захоплювався природною мудрістю дівчини, а її дитяча безпосередність видавалася йому милою і зворушливою. Тростинка не була схожа на жодну з дівчат, яких він знав. Хоча, щиро кажучи, його досвід у цій церині був іще занадто куцим. Хлопець визнав це, зазирнувши у кухоль зелем і насмішкувато підморгнувши власному відображенню. Знаєш, друже, тростинка нагадує мені грайливу рибку, яка щойно з'явилася на світ, і безтурботно бавиться у прозорому струмку, сказав гет. Вона здається такою безборонною, але спробуй її піймати. Веч поглянув на нього. Ти справді природжений мах, сказав він, усміхнувшись, адже істинне ім'я моєї сестри кест. У перекладі з істинної мови кест означає мальок. Гет, звісно, пам'ятав це слово. Трохи помовчавши, він. Тихо промовив, звертаючись до Вечча. Можливо, ти даремно відкрив мені її ім'я. Проте Веч, котрий ніколи не робив необдуманих вчинків, відповів. У твоїй душі істинному імені Тростинки нічого не загрожує. Зрештою, ти однаково дізнався його без моєї допомоги. Невдовзі сонце зійшло на обрій. Навколо залягла в'язка непроникна темрява. Гед лежав на дні човна, загорнувшись у теплий плащ і намагаючись заснути. Веч, місно тримаючи стерном, тихо наспівував баладу сподовів Енлада. У ній йшлося про те, як черівник Моред на великому вітрильнику покинув острів Хавнор, щоб побачити у квітучих садах Солея прекрасну Ельфаран. Гет заснув, не чекаючи кінця старовинної пісні. А втім, він і без того чудово пам'ятав сумний фінал цієї легендарної історії. Моготній море загинув, Енлад було зруйновано, а квітучі сади Солея назавжди поглинуло бурхливе море. Опівночі гет прокинувся і змінив ветча біля стерна. У сусідній темряві човен жвавом чав уперед, розтинаючи холодні хвилі. Снасті аж бриніли від дужого попутного вітру. Поступово небо почало прояснюватися. А вже майже перед самим світанком у горі з'явився щербатий місяць, застеливши морську гладінь м'яким срібним сяйвом. А місяць такий буває. Хрипко зауважив веч, який утомить саме прокинувся. Гет кинув ще один погляд на примарний серпи куботного місяця над обрієм, але не відповів нічого. Він знав, що після свята зимового сонцестояння настає безмісячна пора, яку вважають лихою годиною для мандрівників і хворих. У цей час заборонено давати підліткам істинні імена, також не можна співати героїчні пісні, гострити мечі і складати обітниці. Це лиховісна пора, коли будь-який необережний вчинок може накликати біду. Минуло три дні відтоді, як за кормою Світозора залишилися береги Содерсу. І от нарешті, прямуючи за галасливими чайками, які несподівано з'явилися у небі, човен дістався до берегів невеличкого острівця Пелімер. Тут чарівники вирішили поновити запаси води та провіанту, а заодно відпочити від морської хитавиці. Попервах остров'яни зустріли їх доволі гостинно, хоча, може, і занадто галасливо. Розмовляли мешканці Пелімеру гардійською мовою. Проте вирізнялося таким незвичайним акцентом, що навіть веч не завжди міг їх зрозуміти. На острові був свій чаклун, котрий, щоправда, давно збожеволів. Він раз у раз заводив мову про велетенського змія, який бусім живе під водою біля тутешніх берегів і поступово підгризає острів знизу. Тож незабаром Пелімер зірвиться з Ретезя і попливе світ за очі, щоб навіки пропасти в океанських просторах, похмуро пророкував несамовитий чаклун. Утім, спочатку він також зустрів гостей вельми привітно, але щойно згадав про змія, як почав дивитися на них із підозрою. А згодом взагалі з'їхав з глузду. Ходив за хлопцями по вулицях, всіляко шпитячи їх і обзиваючи підступними пахолками морської потвори. Поступово інші остров'яни також почали дивитися на чужинців коса, усім своїм поглядом показуючи, мимовляв хоча й не віримо, у мечню божевільного чаклуна, проте... Словом, Гет і веч мусили рушати далі. Того ж вечора вони залишили пелімер, тримаючи курс на південний схід. Відколи вони подалися у Мандре, гет жодного разу навіть не згадав про тінь і мету їхньої подорожі. А коли веч обережно спробував розпитати друга про те, чи впевнений він, що їм і далі належить пливти на південь, залишаючи позаду острови земномор'я, гет відповів запитанням чи відчуває залізо де схований магніт. Веч зрозумів його натяк. І більше не починав розмов на цю тему. Іноді вони бесідували про магічну майстерність і чари, до яких удавалися стародавні чаклуни, щоб дізнатися істині імена живих істот та речей. Принагідно хлопці згадали про те, як Нерегер Пальнський дізнався ім'я чорного мага, дослухавши розмову драконів. І при те, як Мурет прочитав ім'я свого ворога, написане дощем, на полі битви в Венладі. Вони говорили про чари, які застосовують для того, щоб знайти якийсь предмет про запитання, відповідь на які може отримати лише майстер-формотворець з острова Роук. Одначе Гет майже завжди закінчував розмову, пригадуючи огіонові слова, сказані колись біля підніжжя Гонд. Щоб чути, потрібно мовчати. Тоді у нас затихав і поринав у роздуми, годинами вдивляючись у морську далечінь. Крім того, у неквапливі розмови чаклунів нерідко втручалася негода. Якогось дня їхній човен пройшов між островами Корне і Госк, але хлопці за густим туманом і докучливим дощем навіть не зауважили цього. Подорожани зрозуміли, де вони опинилися лише тоді, коли побачили перед собою скелястий острів, над яким кружляли зграї незліченного морського птаства. Намагаючись не зважати на жалібні чайні зойки, веч сказав схоже, що це Аставель, край землі. Принаймні якщо вірити нашій карті, то поряд немає жодного іншого острова. І все ж тутешні мешканці можуть ще знати. Про те, що ховається за обрієм», – відповів Гет. «Що ти маєш на увазі?» – здивувався Веч, трохи збентежений тим, що в голосі його друга відчувалася глибоко затамована тривога і дивне нетерпіння. Але Гет продовжував говорити загадками. «Не тут», – сказав він, пильно стежачи за узбережем Аствелю. Принаймні так здавалося Вечеві, хоч він і не мав певності щодо цього. «Все-таки не тут. Але й не на морі. А вже ж не на морі, а на твердій землі». Десь там за брамою дня, за межею, де губляться витоки рік і зупиняються зорі. Гет замовк, а коли через деякий час заговорив знову, то в його голосі вже не було нічого незвичайного. Так ніби інак звільнився від чарів або несподіваної мани, що затуманила розум. Аставельський порт розташувався у гирлі ріки, оточеної високими скелями. Будинки тут виходили вікнами на північ і захід, так би мовити, повернувшись обличчям до далеких островів Земномор'я. Місцеві жителі зустріли чужинців із тривогою та занепокоєнням, адже досі ще жоден корабель не наважувався дістатися берегів Аствелю такої пізньої пори, яку тут називали «сутінками року». Отож, татешнє жіноцтво поховалося від прибульців у із верболозу хатинах. Утім, деякі молодиці, знемагаючи від цікавості, Знижком визирали з за одвірків, затуляючи полотняними подолами широких спідниць обличчя дітлахів, що горнулися до них. Проте, коли гет і веч проходили повз їхні обіця, навіть ці очайдухи, побоючись пристріту, сахалися назад у непроглядну темряву сіней. Натомість аставельські чоловіки, струджені худі та доволі благенько непозимовому зодягнені, мовчки обступили молодих чаклунів тісним колом, місто тримаючи в руках кам'яні сокири, ножі та гострі мушлі. Однак незабаром, коли з'ясувалося, що чужинці не мають наміру заподіяти комусь шкоду, острів'яни зітхнули з полегшенням і почали засипати хлопців запитаннями про те, що діється у світі. Люди на Світелі вже давно не мали жодних новин з архіпелагу, адже навіть кораблі з ближніх островів Содерс і Роламені не часто навідувалися сюди. Тутешні мешканці жили дуже бідно. Вони не мали нічого такого, чи можна було б обміняти на прикраси чи бронзове начиння. Ліси на скелястих урвищах Аствелю не росли. Саме тому деревину острів'яни цінували, цінували, либой навіть вище, ніж золото. Човни тут плили з верболозу, а тоді щільно обтягували тюленячою шкірою. Треба бути неабияким сміливцем, щоб наважитися вийти у відкрите море на такому суденці. На Аствелі не було ні ворожбитів, ні магів, тож чарівні патериці чужинців привертали увагу Острів'ян лише тому, що були зроблені з коштовної деревини. Очолював місцеву громаду старий знедідуган, котрий пишався тим, що колись іще підлітком бачив людину, народжену на островах Архіпелагу. Відтак білошкірий гет був для тутешніх мешканців справжнім дивом. Подивитися на нього прийшли і старі, і молоді. А матері навіть приносили на руках немовлят, щоб малюки теж могли подивитися на чоловіка з великих островів і запам'ятати це на все життя. Ніхто заствельців ніколи не чув про Гонт, Натомість вони жваво цікавилися новинами, зославлених у старовинних піснях Еї та Хавнуру. Між іншим, геда остров'яни чомусь взагалі прийняли за володаря Хавнуру, тож хлопцеві хоч не хоч довелося відповідати на численні питання про величне біле місто, якого він і сам ще ніколи не бачив. Лише надвечір, коли допитливість господарів потроху почала вгамовуватися, Гед нарешті зміг запитати у них про те, що цікавило його самого. Вони бесідували, вмостившись навколо вогнища посеред хатини. Задушливо від смороду кизяків та хмизу, більше на острові палити було нічим. Гет ніби між іншим спитав: "А що знаходиться на схід від Даствелю?" Остров'яни принишкили. Одні вибачаливо посміхаючись, інші ховаючи очі. "Море", відповів сивочолий старішина. Невже далі немає жодного острова. То Тот край землі, далі немає нічого, крім постільної води, що тягнеться аж до краю світу". "Батько, це мудрі люди", промовив хтось із присутніх. Вони бували у бувальцях, багато бачили. Можливо, їм доводилося чути про країни, яких ми не знаємо. А я, однак, від цього не відступлюся. На від Даствелю землі немає. ще раз перто повторив старий, спід стежачи за гедом, але той не сказав більше нічого. Мандрівники провели ніч у задушливій хижі. А в досвіта вечорозбудивши під друга. Естеріоли, прокидайся. Нам пора вирушати в дорогу. Куди ти так квапишся? Запитав сонний веч. Не кваплюся, а боюся запізнитись. Досі я йшов надто повільно. Потвора встигла втекти, і тепер мені доведеться довго переслідувати її. Отож, щоб не втратити останньої надії на звільнення, я мушу знайти тінь. Загубивши її, я загублю власну душу. Зрозуміло. І куди ж нам тепер? На схід. Вставай, друже. Я вже набрав у міхи води. Коли вони покинули хатину, на острові всі ще спали. Лише чиєсь немовля заплакало серед нічної тиші, але замить навколо знову стало тихо. При світлі зірок. Хлопці зійшли вниз до гирла річки і, відв'язавши човен від причалу, рушили на схід від аствелю, просто у відкрите море. Небо над ними було ясним і безсмарним. Щоб здолати спротив зустрічного північно-східного вітру, Гет напнув вітрило, скориставшись магією, перше відтоді, як залишив позаду острови Західного та Східного Ручіщ. Тепер мандрівники прямували на схід. Пінєві осяйні сонцем буруни бились об нижчя човна, але світозор – Твердо тримався визначеного курсу, ішов рівно та впевнено, як і обіцяв старий рибалка, у якого Гет колись придбав це чудове суденце. Того ранку хлопці більше не прохопилися й словом, хіба що Гет коротким закляттям поновив силу чарівного леготу і зміцнив вітрило. А Веч, хоч і неспокійно, але ще трохи поспав, помастившись на дні човна. У півдні вони мовчки пообідали, розділивши порівну в'ялену рибу та сухарі. Обом було зрозуміло, що саме їх чекає. Але говорити про це чомусь не хотілося. Гет порушив мовчанку лише раз. Як ти гадаєш, хто має рацію? Ті, хто вважає, що за закрайніми широтами океанська пустеля? Чи ті, хто вірить, що у світі є чимало невідомих земель, які ще належать відкрити? Поки що, спробував пожартувати Веч. Я погоджуюся з тими, хто думає, що поверхня землі пласка як дошка, і той, хто запливає занадто далеко, неодмінно гепнеться вниз, перечепившись об поріг світу. Але Гет навіть не посміхнувся, у його душі вже давно не було радості. Отак вони й пливли, невідступно прямуючи на схід, на крилах чарівного вітра. Гет стернував цілу ніч, пильно вдивляючись у темряву. Він відчував, що сила, яка вела його за собою, у пітьмі ставала дедалі могутнішою. І це непевне відчуття ще більше виснажувало Геда. Вранці його смагляве обличчя було аж сірим від утоми. Хапаючи дружаки від холоду, хлопець передав стерно-ветчеві, а сам ліг подрімати. Пильнуй, щоб вітер був західним, естеріоле, нагадав Гет перед тим, як заснути. Протягом дня сонце так і не вийшло з-за хмар. Море залишалося доволі спокійним. Проте перед полуднем почався дошкульний зимовий дощ. Невдовзі обоє мандрівників змокли до нитки, а Гет у вісні дрібно тремтів і цокотів зубами. Веч спробував угамувати північний вітер, який приніс із собою дощові хмари. Однак тут, посеред відкритого моря, магія чомусь не мала влади над вітрами та бурями. У душі Веча промайнув страх. Йому раптом здалося, що незабаром у них із Гедом зовсім не залишиться магічної сили. Вона вивітрюватиметься в міру того, як їхній човен віддалятиметься від землі. Увечері Гед змінив друга біля стерна, а Ветак знову цілу ніч стежив за тим, щоби не збитися з курсу. Наступного ранку пронизливий північний вітер, трохи вщух і навіть визирнуло сонце. Коли почало смеркатися, веч ніяковіючи звернувся до Геда. «Друже мій», – тихо промовив він, – «ти й не сумніваєшся в тому, що ми неодмінно досягнемо землі. Я не знаю, що саме дає тобі таку певність, але хто знає? можливо, знов-знову заманює нас у пастку, щоб отримати перевагу, вступивши у двобій там, де не живуть люди, і де не діє навіть наймогутніша магія. Хіба ми зможемо дати собі раду посеред безмежного океану? Адже, по суті, ми є простими смертними». А тінь, на відміну від нас, не втомлюється, не мерзне, не відчуває голоду і навіть не боїться потонути. Хлопці сиділи поряд на вузькій дерев'яній лаві. Проте Гет дивився на Вечча так, ніби й не бачив його. Виглядав хоч і стомленим, але зосередженим. Зрештою, ніби завершуючи уявну суперечку із самим собою, Гет промовив. «Естеріоле, ми наближаємося до мети». Веч нараз гостро відчув, що Гет каже правду. На якусь мить йому навіть стало страшно. Але, опанувавши себе, Чаклон поклав руку на Гедеве плече і сказав. «Що ж, тоді все добре, друже. Дуже добре». Тієї ночі Гед знову нестули в очей. Він просто не міг спати у темряві. Вони й далі легко мчали на схід серед безмежних морських просторів. Веч із мовчазним захопленням стежив за Гедом, дивуючись звідки той бере сили, щоб упродовж кількох діб підтримувати дуже чарівний вітер і боротися з підступними штормами та буревіями. «Нічого не втіш» все був сухопутною людиною. Відтак у морі він завжди почувався слабким і безпорадним. До того ж, їхня подорож тривала так довго, що Вечеві навіть почало здаватися, що вони вже залишили позаду витоки моря і незабаром, невпинно прямуючи на схід, опиняться за брамою дня. Натомість Гет бачив океан зовсім іншими очима. Не зводячи погляду зобрію, він стежив за тим, як попереду їхнього суденця поступово виростала невиразна тім'яна пелена. Вона заступала собою все, і море, і небо, стаючи дедалі густішою та темнішою. Зазирнувши в обличчя друга, Веч раптом також зауважив той непроглядний морок, що стелився перед Гедовими очима. Але це тривало тільки єдину мить. Відтак, незважаючи на те, що, сидячи в одному човні, вони з Гедом продовжували плисти на схід, ввечері здалося, ніби він залишився сам один серед безмежних просторів океану, а його друг уже подався туди де немає ні сходу, ні заходу, ні сонця, ні зірок. У потебіччя, де панують вічна пітьма і смертна тиша. Нараз гет рвучко підвівся з лави і щось голосно промовив. Тярівний вітер вщух, і хвилі почали шарпати човен у різні боки. Брунатне вітрило, на що гляб вислу, немов ганчірка. завмер човен, гойдаючи серед хвиль, що повільно котилися у безвість. Зорне вітрило, наказав гет, і вечно ремствуючи послухався молодшого товариша. Тим часом Гед уже налягав на весла, відв'язавши їх від бортів і встановивши кочети. Веч дивився на хвилі, які раз у раз здіймалися навколо світозора, не розуміючи, чому Гед взявся висловати саме тепер. Однак невдовзі вщух і морський вітер, породжений у північних широтах, а хвилі билися об борт дедалі легше та спокійніше, аж доки зовсім не затихли. Складалось враження, що човен опинився посеред тихого плеса, затишної, закритої від усіх вітрів бухти. І хоча Веч не міг побачити повністю те, що відкрилося очам Геда, проте навіть він помітив пітьму, що важко стелилася поміж хвилями, немов накочуючись на піщаний берег. А Гед уже досить виразно бачив посеред океану велетенський темний крутосхил і продовжував висловати, прямуючи назустріч незнаній землі і нерухомим зорям, що не мають імен. Повірити у реальність того, що відкрилося їхнім очам, було нелегко. Проте із зоманою, цей потойбічний краєвид не мав нічого спільного. Ніхто не зміг би зробити так, щоби посеред відкритого моря раптом постала земна твердь. Намагаючи здати лад своїм тривожним думкам, приголомшений веч пошепки повторював слова «откровення». Молодий чаклун сподівався, що завдяки древній магії полуда спаде з його очей. Та ілюзія не зникала. Він такий справді бачив перед собою невідомий острів. А втім, хто знає? Можливо, його чари у цій частині світу просто не мали жодної сили. Гед Гедеуслував дедалі повільніше. Роззираючись на сібіч, юнак обережно знаходив шлях між протоками, заплавами і обміленами, які бачив лише він один. Вради годичого він здригався, зачепивши піщане дно військово-звивистого каналу. Супереч здоровому глузду, океанські глибини раптом опинилися далеко позаду. Невдовзі Гед підняв весла, тогі кочети пронизливо заскрипіли. І цей неприємний звук моторошним відлунням озвався у мертвотній тиші, яка залягла навколо. Чого він зупинився? Море за бортом перетворилося на м'яку сіру персть, схожу радше на попіл, аніж на пісок. Здавалося, ніби всесвіт затамував подих. Низьке темне небо завмерло над непорушною землею, яка далеко за обрієм розчинялася у густій пітьмі. Гет підвівся з лави, підхопив чарівну патерицю і, не вагаючись, легко переступив через борт. Веч, котрий зовсім не сподівався від друга такої нерозважної витівки, спершу навіть подумав, що гет кинувся у море, якого просто не могло не бути за стіною темряви. Однак ветчувані побоювання виявилися марними. За якусь мить гет упевнено рушив у пітьму, залишаючи невиразні сліди на пустельному березі. Чорний пісок тихо репів під його ногами. Небавом чарівна патериця у гедовій руці засяяла яскравим білим світлом. Хлопець продовжував іти вперед, на зустріч Темряві, проте, визначити напрямок його руху було неможливо, адже тут не існувало ні півночі, ні півдня, ні сходу, ні заходу. Ледь залишався очовнім, і світло на вершечку Гедової патериці здавалося йому яскравою зіркою, яка повільно рухалася крізь пітьму. А тим часом Темрява навколо Геда дедалі густішала. Обережно просовуючись вглиб таємничого острова, хлопець, здавалося, був готовим до всього. І зрештою Гед побачив те, що сподівався побачити. Піщаним узбережжям на йому рухалася тінь. Спочатку вона не мала певної форми, але незабаром, наблизившись до межі, за якою починалася темрява, тінь набула людських обрісів. Напруживши зір, Гет із подивом зауважив, що потвора якось незбагненно схожа на його батька, суворого та неговіркого коваля з острова Гонд. Утім, ця ілюзія тривала недовго. За мить байстя неймовірним чином перетворилася на іншу примару. Тепер перед очима хлопця з'явився бурштин. Неможливо було не впізнати його сірий плащ зі срібною застіпкою, статичну ходу і зверхній вираз пащеного обличчя. Крізь темну імлу, яка їх розділяла, загадом злостиво стежив саме бурштин. Але молодичек лу не зупинявся, а тільки трохи сповільнив крок, піднявши вгору черівну патерицю, яка раптом засяяла ще яскравіше. Примара судомно сіпнулася, затяглася поволокою, а відтак замість бундючної подоби бурштина – у темряві з'явилася довготелеса постать човняра Печварі. Обличчя майстра було блідим лідиме набряклене, наче в утопленника. Крім того, примара човняра якось дивно змахувала руками, ніби підкликаючи Геда до себе. Але це не збентежило юнака. Він продовжував іти далі, незважаючи на те, що тепер тінь зупинилася за кільканадцять кроків від нього. Нараз потвора знову перемінилася. Її почало шарпати в різні боки, потім, звиваючись змією, вона розпростирилася вшир, немов би розгортаючи величезні крила, а тоді з сичанням згорнулася в тісний клубок. Щоправда, перед цим із темряви на одну єдину мить вирунула сполотніла фізіономія Скіорха. Потім його затуманені вирячі очі, а на сам кінець перекошене жахом незнайоме обличчя з чорними виромами зіниць, задивлених у порожнечу. Гед високо підняв черевну патерицю, і її сліпуче біле сяйво стало просто нестерпним. Легко розпорошивши одвічну пітьму. Оць у цьому сайві тінь втратила будь-яку людську подобу. Спершу вона впала навколішки, а тоді, зібгавшись у драглистий чорний клубок, поповзла назустріч на кові, хиж порпаючи пісок жахливими пазурами, якими були озброєні її чотири лапи. Навпумацьки плазуючи вперед, Бестія задирала вгору сліпу морду. Тепер у неї не було ні губ, ні вух, ні очей. Зрештою, зупинившись навпроти геда, якого оточувало Коло яскравого чарівного світла, потвора підвелася на повний зріст, судомно випроставши своє чорне, як сажа тіло. Людина і тінь зійшлися віч на віч і завмерли. А тоді Гет, порушивши споконвічну тишу, голосно й чітко промовив істинне ім'я Тіні. І тієї ж миті примари, що не мала ні язика, ні губ, луною повторила за ним те саме слово Гет. Два голоси пролунали одночасно, злившись в єдиний звук. Відкинувши чарівну патерицю, Гет простяг руку вперед і обійняв свою тінь, темну частину власного я, що поривалася йому назустріч, світло і пітьма нарешті стали єдиним цілим. Однак Ветчеві, котрий спостерігав за двобоєм сидячи у човні, попервах здалося, що гет зазнав поразки. Коли яскраве світло чарівної патериці раптом почало яніти, він у несамовитому відчаї кинувся за борт світозора з твердим наміром допомогти другові або ж загинути разом із ним. Грузнучи в м'якому чорному піску, Веч намагався дістатися до світлого вогника, що згасав у похмурих сутінках. Та щойно він рушив уперед, як сипучий пісок почав осідати під ногами. Веч мало не зумлів, силкуючись вибратися з піщаного виру на потойбічний берег. Але то була марна праця. Коли Інак уже майже зневірився у своїх силах, до нього повернулося відчуття реальності, обпікаючи крижаними океанськими хвилями і засліплюючи холодним промінням зимового сонця. Щоправда, перш ніж Веч зрозумів, що його знову оточує звичний світ, йому довелося добряче наковтатися гіркої морської води. Неподалік на хвилях погойдувався порожній човен. Веч плавав доволі кепсько, а тому на силу добрався до світозора і з найбиякими труднощами видерся на борт. Перевівши подих і на швидку руч, втерши мокре від води обличчя, молодий чаклун безпорадно вгледівся навколо, навіть не уявляючи, де тепер шукати друга. І раптом серед хвиль там, де ще годину тому стелився берег потойбічного світу, веч побачив темну пляму. Що сили налягаючи на весла, він поплив туди і нагодився саме вчасно. Ще трохи, і непритомний гет пішов би на дно. Либонь зустріч із тінню стала занадто сильним потрясінням для юного чаклуна. Широко розплющивши очі, гет із безтямною відчуженістю дивився на світ. Ні ранніх інших слідів боротьби на його тілі не було. Хлопець смісно стискав у руці тисову патерицю, яка тепер уже не світилася. Він так нічого й не сказав другові. Просто лежав на дні човна, обхопивши щоглу і не звертаючи увагу на веча, котрий підняв вітрило, намагаючись упіймати північно-східний вітер. Невдовзі стемніло, а відтак небо осяяла місячна повня. Гет підвів очі, втупивши погляд у світило, і знову завмер. Він довго дивився на небо, а тоді звівся на ноги, тримаючи свою черевну патерицю так, як воїн тримає бойового меча. Дивлячись другові прямо у вічі, Гет широко посміхнувся і сказав «Естаріоли, нарешті стінню покінчено. Тепер я е, зцілився і отримав свободу». До цієї миті Веч стежив за другом із тривогою та жахом, не знаючи до пуття, як завершилася сутичка на потойбічному острові. Він не мав певності у тому, що Гет залишився людиною, а тому тримав напоготові якір, налаштувавшись пробити дно і потопити човен, Щоби не привести у земноморській гавані зло, котре, як він побоювався, заволоділо тілом друга. Але тепер, коли Веч почув голос Геда, його сумніви розвіялися. Він зрозумів, що йдеться не про поразку і не про перемогу. Гед назвав тінь своїм істинним ім'ям, пізнавши таким чином своє неподільне і єдине «Я». Він повернув собі цільність, став повноцінною людиною. Тепер Гед був самим собою і міг жити власним життям, не наражаючись на небезпеку стати рабом чужої волі. Відтак він уже ніколи не буде знарядням руйнування, болю, ненависті та пітьми. У баладі створення еї, яку вважають найдавнішою піснею людства, є рядки. Лише мовчання творить справжнє слово, а батьківщина світла, темна тінь. Життя у смерті, смерть у юнакові, що яструбом летить у височинь. Голосно співаючи цю пісню, веч стояв біля стерна, прямуючи на захід, на випередки з холодним вітром відкритого моря, що дихав йому спину. Мандрівники пливли вісім днів, а потім іще вісім, аж поки перед ними не з'явилася земля. Їм не раз доводилося вдаватися до магії, щоб перетворити морську воду на прісну. Вони навіть пробували рибалити, промовляючи заклинання, однак улов був мізерним, бо риба в відкритому морі не знає своїх істинних імен, а тому й не зважає на чари. На крилах чарівного вітру вони дісталися мити за три дні. Натомість, щоб добратися назад, їм знадобилося 16 днів. Досі ще ніхто не повертався додому з відкритого моря. Але двом молодим чаклунам, які на простому човні серед зими вирушили у далекий похід, надзвичайно пощастило. Їм вдалося уникнути сильних штормів. Крім того, керуючись лише компасом і зіркою Тольбельгрен, вони зуміли не збитися з курсу. Додому хлопці поверталися, обійшовши з півночі острови Аставель, далекий толі і сніг а до берега Світозору перша пристава аж на південному мисі острова Копіш. Звідти до ефішу було вже рукою подати. Тож, небавом, коли земля почала занурюватися у тихі вечорові сутінки, човен з відважними мандрівниками увійшов у гавань Ісмаї. Отот мав випасти сніг. Прив'язавши човна до причалу, друзі рушили вгору вузькою вуличкою, що спиналася до ветчового будинку. Їхні серця аж тьохали, коли вони переступали через поріг затишної оселі. А коли на зустрічі вибігла тростинка, ніхто вже навіть не намагався приховати радісних сліз. Якщо естаріол Ісмайський дотримав слова і склав пісню про перший подвиг Геда, то вона, на жаль, не збереглася до наших днів. Натомість у східних широтах побутує легенда про човен, який потрапив на мілину посеред океанської безодні. Мешканці Ефішу вірять у те, що човном керував естаріол. Остров'яни Стоку вважають, що Трафунок стався з двома купцями, яких штормом закинуло далеко у відкрите море. А от на холпі вам розкажуть про холпійського рибалку, котрий так і не зміг зрушити свого човна з невидимих пісків і досі блукає серед потойбічних дюн. Збереглося також кілька уривків із пісні про тінь. Вони, немов ті дерев'яні уламки, носилися від одного острова до іншого, не маючи ні початку, ні кінця, доки, зрештою, не розсипалися на порох. А втім у легендарних подвигах Геда ви не знайдете жодної згадки ні про подорож на країн ні про зустріч Геда з Адже всі ці події сталися ще на самому початку його героїчного життя, перед славнозвісною мандрівкою на драконові пасовища, перед походом до гробниць Атуану за каблучкою Редкакбе, і зрештою перед тим, як він повернувся на Роук і став архімагом земномор'я. Кінець. Читав Сергій Орубчук. Дві тисячі двадцять четвертий рік